І ті білі тіні, які майоріли в освітлених із середини кімнатах, викликали в Івановій душі далеке Марево. Зрештою, то було і не Марево, старий зрозумів це, як тільки зернув у небо. Побачив він синю дорогу, по якій було розкидано зористи каміння, вічна ріка потекла перед його зором. Побачив самотню тінь на тій річці дорозі, що брила, ледь ворухуючи ногами. І повторив відтак просту істину. Хто зна, чи придумано ним самим, чи вичитано з якоїсь книжки. Любов світ цей ушляхетнює. Микола знову стояв серед товаришів. У роті в нього цвіла цигарка, а нога мимовільно притупувала в такт музиці. І здалося йому, що стоїть серед порожнього поля, навколо тільки кущі і колося, і немає ні душі. Те саме почуття він переживе значно пізніше через багато років, коли йому і справді доведеться бігти через порожнє поле і коли прошиє його, перерізавши навпіл, кулеметна черга. Тоді він ще довго стоятиме на місці, могутній його організм не хотітиме здаватися, і він тільки й думатиме про це поле і матиме таке ж відчуття порожнечі і пустелі. Йому гірко було в роті. Бо вже ні було тут стовбичити і виглядати вітра в полі, міг спокійнісенько покинути цей тлум. Але було йому і жаль, стільки крутилося тут довкола нього барвистих, чудових метеликів, кожен з яких бажав бути зловленим. Через це Микола ступнув до найскромнішої із дівчат, яку досі ще ніхто не запросив до танцю. Вона глянула на нього зизом, але руку подала. Плив серед інших пар і мав у своїх руках колоду, а перед волошкови його очима стрибало грубе обличчя із презирливо закопиленою губою. Не знав уже, де й дітися з тією колодою, хай і завзято вона гопцювала, їй теж хочеться мати все, що наказано природою. Позирнув, глибше у вічі дівчині, вона витримала його погляд і не затремтіла, як інші. Побачив пласкі зорки. Кринички замерзлі до дна, а на споді те, чого мав би остерігатися. Ця жінка зробить все, чого він запрагне, народить йому дітей і варитиме їсти, але все їхнє життя стане їй помстою за те, що її взяв. Він покинув дівчину, трохи здивованим і розсердженим, і вийшов. На бульварі повільно гуляли пари, парубки тримали під руки дівчат, і статечно перемовлялися, схиляючись одне до одного і поблизькоючи грайливо очима. Виринав і тремтів коло них, наче дзвоник, сміх, рокотів смішком, баритон. Змиговали світлі в світлі ліхтарів туфлі, і він упізнав на кількох чепурухах туфлі свої. Були кращі і ошатніші інших, і Микола надаремно намагався згадати, коли ж це тримав він у своїх руках, Ті такі виточені ніжки. Був утомлений і вичерпаний, Вже навіть мріяв про завтрашній день, коли знову сяде на шевський стілець, тоді його руки знову вчинять диво з кількома шматками шкіри, уладивши їх так, що знову вона засяє і стане магнетична для жіночих очей. Не було і не буде в нас майстра над тебе. Скаже йому старий начальник цеху і подумає, що цьому чоловікові шити б для тих, у кого замість серця, лід та пустеля. А ще він подумає про свої літа, і що його старша дочка вже теж одягла такі туфлі. Хто зна, може пора йому ставати дідом. Микола входив у свій завулок. Від річки кумкали жаби, а навдокіл заливалися натхненно цвіркуни. Все спало, залите Неживим міражним сутінком стояв серед неба великий і голий місяць. Десь на озвався собака. Рипнули двері, темна постать спинилася на порозі. «Чому не спите, мама?» – тихо запитав він. «Не прийшов обідати, той серце мене не на місці». Так само тихо звалася мати. Хіба може зі мною щось статися?» – засміявся він. «З кожним сину може статися». «Е, мама!» – розвів він руками. «В мене такої сили!» Дивилася на нього з любов'ю. Не був схожий на неї і на покійного чоловіка. Не був схожий ні на кого в роді, кого б пізнала її пам'ять. Трохи лякала, а та його незбагненна сила і той струм відчувала те, як жінка. Тому і дивилася так печально на сина і похитувала легенько головою – Тепла усмішка лежала їй на вустах, подивилася на нього з любов'ю. «Женитися тобі пора, сину!» Сказала, а він засміявся. Так просто розв'язує вона і пояснює його неспокій. Олександра любила дорогу на крошню, шосівка, кепсько-мощі бруком, а по бабич верткі стежини, по яких розсипалися цвітуче вихідними сукнями і костюмами, Хлопці і дівчата. Вони нагиналися в ряди годи, щоб зірвати квітку і докласти до букетика, що яснів у руці. За нею пихкала стефа, соня, навпаки, вирвалася вперед, збоку зависло західне сонце, велике і жовте купалось у далеких деревах, наче в зеленій купелі. Неподалець заграла музика, мимовільно задала Олександра батька. Цілий день він сьогодні співав. Водночас гріло його незбагнене ояснення, якого дізнають дівчата, згадуючи женихів. Відчулося їй, що ось-ось хтось прийде до неї, незнайомий і владний, відчинить її серце і забере. Небо над головою було оранжеве, помережене лакитними смужками. Це поєднання кольорів також хвилювало її. Привиділися якісь пильні волошкові очі, одне в одному краї неба а друге – в другому. Збоку вона побачила ще одне видиво – чоловіка з білою бородою. Виставив руку і тримав у ній велику оранжеву книгу. «Глянь, який дід!» – показала вона Стефі на ту химерну хмару. «Хіба це дід?» – протягла зневажливо Стефа. «Це на хату скидається». «Сама ти хата!» – засміялася Олександра. «Диви, і книжку читає». «Книжку? Це скорішки на гусака схоже». Їй перехотілося змагатися з Стефою, бо небо почало раптом змінювати барви, сонце зайшло, зник дід, став і справді схожий на хату, зникла й книжка, стала і справді тепер схожа на гусака. Тонко-тонко забриніла ясна голуба смужка між чарівної та зеленої хмар. Олександра раптом забоялася чогось невідомого собі. Стало страшно. Стояти отак віч-навіч із небом, відчула, бо всім нутром особливу, ледь вловиму музику. Щось має невзабарі статися, мимохідь подумала. Маленьке прозоре щастя пойняло її, і вона не захотіла убити його. Забажалося їй повернутися додому, зачинитись у світлиці і відчути власні сльози на потужці. Але змушена була йти з цим веселим гуртом. Бо як вона їм пояснить усе? Повернулася через те до захеканої Стефи і засміялася. «Глянь на ту Соньку, наче моторчика вона собі приробила до п'ят». Стефа засміялась і собі, а Олександра, дивлячись на велике розсміяне обличчя подруги, ще раз пересвідчилася, що почуття її справжні. Микола тим часом не знаходив собі місця. Вдень було легше бо віддавався роботі. Здавалося, тут відбувався процес навзаєм. Передавав шкірі свою збентегу, а шкіра віддавала йому свій запах. Хто вдихав його, відчував привілля степу, шелест трави і квітів, запах широких, облитих сонцем лугів, смак незвичайно дібраного вина чи меду. Одночас і сила, яка підходила від нього, була п'янка, і це найбільше відчували ті, в кого серце, чутливо наладнана мембрана, готова відбити найменше коливання. Єдиний, хто не усвідомлював цієї сили, був він сам, але й він знав, що його руки, які чаклують над шкірою, мають особливу здатність. Шла вона звідти від тих сонячних, запашних лугів, щеч засипаних нескошеною травою і квітами. Тримав це почуття на споді серця і може тому відчував такий погідний настрій. Гірше було, коли його руки переставали працювати. Темна хвиля заливала тоді груди, і він знову минав рідний загулок, а повертав на порожні довгі вулиці, ішов і начебто від себе тікав. Сьогодні він пішов на острів Серед Тетерова, заплатив інвалідові, що сидів у будаці, і перейшов кладку. Від жіночих купалень долинав сміх. По алеях гуляли парочки, чоловіки йшли, звівши голови, а дівчата зорили на бік. Клеїлися одне до одного плечима, чоловіча рука під дівочим ліктем, а ноги із землі не торкалися, пливли і пливли. Біля гігантів бігали злітаючі повітря хлопці. Одна петля була вільна, і Микола продівся в неї, застрибав, і побіг, попереду мчало якесь чорне тіло, злітало разом із ним у повітря і знову торкалося землі. Повискакував на стовпі блок. Довкола юрмилися парочки, яким набридло міряти туди-сюди алеї. Захват ожив на мить у Миколанім серці. Мчав по колу вслід за чорною спиною якогось джигуна, парочки. Розявляки витрішкувались на них і пересміювалися, і їхнє обличчя зливалося в одну світлу стрічку. Він мчав і відчував, що чим далі біжить, тим більший неспокій посідає його. Адже ніяк не може наздогнати джигуна в темному, його ж не може наздогнати інший джигун, і так може тягтися бозна скільки». Важко йому бути а таким летючим тілом, і духу йому вже не стає, а довкола крутиться світла стрічка, яку повтикано безліч блискучих зірок. Він звільнився з петлі і на гойдалки, де моталися, позатикавши між коліна плаття дівчата з їхньої фабрики. Запосміхалися до нього, він помахав їм на привітання, знав уже добре. Між ними нема тієї, що її мав пізнати відразу». Сів на березі коло кам'яної кладки, з якої повиростали вербові гілки, і задивився через ті гілки, як промениться і грає річка. Біля жіночих купалень виднілося в воді три голівки з високо заколеним волоссям. Він наче наблизив силою зору ті голівки до себе. Одна була білява. Друга чернява, а третя зовсім руда. Тоді він і почув гру гітари, хтось рвав струни зовсім неподалік, за кущами. І ця музика чудово пасувала до цього вечора, що тримав ще на небі сонце, але було воно вже зі смаком осені. Музика пасувала до срібного блискоту хвильок і до тих голівок, чутливих, чудових поплавців. Пасувала до гомону голосів і шелесту листя з усі біч. Той, що грав, тонко відчував і теплий смуток західного сонця, і настрій надміру подовжених світлотіней на стежках. Була це проста і водночас особлива музика. Микола не стримався, звівся і рушив їй назустріч. На березі сидів відомий на все місто.